Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre legea morală a Noului Testament. Ea este legea descoperită de Domnul nostru Iisus Hristos, prin care se aduce la cunoștința credinciosului în chip desăvârșit voia lui Dumnezeu. Cu legea Noului Testament, Domnul nostru Iisus Hristos desăvârșește legea Vechiului Testament, precum însuși spune... N-am venit să stric legea, ci să împlinesc. Legea Vechiului Testament era sfântă și dreaptă și bună, dar numai călăuză spre Hristos. Rostul ei era de a trezi în credincios conștiința stării de păcat și dorința după mântuire. Ea a deschis ochii credinciosului ca să vadă mai limpe de păcatul se cunoască mai bine starea păcătoasă în care se afla și a făcut mai vie dorința după mântuitorul, care avea să-l izbăvească din starea atât de nefericită în care se găsea. Ea dă deci conștiința păcatului, dar nu și puterea de albirui, de a ne îndrepta înaintea lui Dumnezeu. Citim în Sfânta Scriptură, din faptele legii, Niciun om nu se va îndrepta înaintea lui, căci prin lege vine cunoștința păcatului. De aceea, legea morală a Vechiului Testament avea nevoie de desăvârșirea adusă de Mântuitorul prin legea morală a Noului Testament. Desăvârșirea legii Noului Testament se cuprinde pe scurt în următoarele. Legea noului testament, prin jertfa mântuitorului de pe cruce, a adus omenirii mântuirea, pe care legea vecului testament nu mai a pregătit-o. Apoi, sfintele taine împărtășesc harul dumnezeesc, dând cădinciosului puterea de a birui păcatul și de a împlini toată legea morală spre a dobândi mântuirea. Sfântul Apostol Pavel spune... Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea a tot celui ce crede. Apoi se ridică peste îngustimea legii vechiului testament și cheamă la mântuire toate popoarele pământului. Nu mai este iudeu nici elin, pentru că voi toți una sunteți întru Hristos, Isus, spune Sfântul Apostol Pavel. Legea Noului Testament aduce porunca dragostei celei mai desăvârșite, pe când în legea Vechiului Testament, dragostea era restrânsă numai la poporul iudeu. În legea Noului Testament, dragostea cuprinde pe toți oamenii, fără niciun fel de deosebire. Căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veți avea? Au, nu fac și vame și același lucru? Și dacă îmbrățișați, numai pe frații voștri, ce faceți mai mult? Au, nu fac și neamurile același lucru. Fiți, dar voi, desăvârșiți, precum și Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. Din sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 5, versetele 46-48. Asemenea și Sfântul Apostol Pavel spune, Nu te lăsa biruit de rău ci biruiește răul cu binele. Pe temelia dragostei, legea Noului Testament stabilește între credincios și Dumnezeu legătura dintre fiu și părinte, înlăturând starea de frică ce stăpânea legea Vechiului Testament. Legea Noului Testament cere ca aprecierea faptelor să nu se facă după partea lor exterioară, ci și după gândul din care pornesc ele. Fapta bună să nu fie fățarnică, ci să izvorască din inimă curată. Între gând și faptă să fie cea mai deplină potrivire. Apoi, legea Noului Testament desăvârșește legea Vechiului Testament și prin sfaturile evanghelice, care aduc o stare mult mai înaltă de viață creștinească. Legea Noului Testament este veșnică, fiindcă Mântuitorul spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 24, versetul 35. Luați aminte!